اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله <عنه> الرحمن الرحيم ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون <صفح> يوم يحشرون اعداء الله الى النار ديز انا تخويف اوخروی بياني کی الله جل جلاله او اخرت بارے کی یہ رورگی اللہ پرمائی يوم फारز باند یعنی رز قیامت باند یحشروا اعداء الله چ جمع کله شی دشمنان نو دال الله دشمنان نسوګ دي جےګم دال الله باندې کفر کوي د الله قران نه مني د الله پیغمبران نه مني د الله د نه کانو خلقو سره دشمني کوي او د الله د حکم مخالفت کوي نو د ټول د الله دشمنان دي لجم کليشي ال النار او وردا نوفهم یوزعونا فزدی چی دی یوزعونا دی با جمع کولی شی او دو وزعی معنی تکسیم امرازی یعنی تکسیم اولی بشی نورا جمع بکرشی او بیا با جماعت جماعت کرشی او دو جہنم تبقاتی لہا سبعت و ابواب لیکل باب منهم جزء و مکزوم مخی سوار لسم اگی تیر شویو اره تباکی اغبل خلق اغا راخ کلشی او بو بدلشی نمخ کنی اور استنی ټول کافران اغبره جمع کلشی او پسخته سر جهنم تا اغبره کلشی حتا تردی پور الله پرمای اظاما په هغه وخت جاوه چې دی راشدی ورتا نو شهيد عليهم سمحون دیبه انکار کوي خدای انکار غنجيش بني چې شرک لري مشرک نه انکار کوي ځکه اور د مخ کې اصل ګور نه د دې په اویا چند اور دی او کوي د ولا اور نه دی د جهنم اور نه انکار وکي خو انکار نشي کولای د ګناون نه د جرمونو نه وله الله سره مختلف غواهان دي نو نډیر دی خدل تکید اوس یو سو گواہانو ذکر دی یو پاری ک زمکم درب شی یوم اذن تحدث الاخبارہ زمکا بخبل خبرونه بیانې نبیلی اسلام نه صحابه تاسو کې یا رسول الله ت زمکه خبرونه سړي نبیلی اسلام پر مې هر خزه اوسړي چې پدی باندې سکړي نو د ازمک الله تعالی ته فرمایي چې الله دی بند په مدا کړی دی او دا کړی دیو دی دیوځه تبلیغ حضرت څوم رئیس په دنیا کې ګرځي او سمرره ک دمون اخلی کو کو والاقکو ته ځ نو دا ټول لا به کوه ورکي دد د پاار چ لاستا ددين د پااره دومره مشکت چې ملک ملک در کوسا چې هلته سخت بنیوي څخت ځایونه دیته راغلیري نو د بنا, با بنا ورکي نو نیک والبانې به با د نیک کو ورکي نو یو پههغې کې کرامن کااتبینو بیا به هم را شي در شم کې کرامن کااتبی ی علونه ما تفاالون. او یو پاگی که اغدام دی دل ده چه اللہ زکر گئی شهد علیهم سامعو هم گواهی با کئی بدی باندی یا قوت دی سامعا یاد دی غوکونا هم او ستر گی دی دی و هم او چملی دی دی گواهی با ورکی بی ما کانو یعملون بی ما پا یعملون چی عمل کوا نو د انسان په عملوباندي دی بغاوهي ورکی اې د دې مثال دا سواله دې انسان دا بهن چیر بس د دې ځمانه مثال آسان دی لکه څنګه مې مو ریکارډ د زګې وزن سیوانه د خرشه ب کې پټ دي او چې څنګه موبایل کې واچې نو کار ورگی هر څه کې خرشي د انسان دا چمله چې دا ټول بدن پکا وګور کیږي که چمله ټول بدن کې نو نکه انسان پستر غوا نه کې سترګو کې چمله دا سٹور کیږي ګنا کوي او بان کې نو وکه کې سٹور کیږي کبو ځوان کې کخلب باندې کې ګلاس باندې کې کخبو باندې کې ندل ته د الله حکم نشته بیان نه کوي او چېل ته کې الله جل جلاله حکم ورته اوشي نو ته انسان هر یو اندام به وي یا بندا جتا زده تورکل پما باندې دا کړی خبر ځان تا لګن نو غبنه غواہی کې استر گیم بیا جلود چملېم ذکر پیدا دی تری ولې ذکر کړو ټول اندامونه وګوره درځه کې ذکر کړلو چې عام طور زیات تر ګناونه په دې استر کو پرې غوګونو په دغه باندې کیږي نو ځدی وځنه درځه ذکر کړو ورنه چملہ کو تاو ګری نو ټول بدن پکې راغی نو وقالو لجلودہم لم شهادت ما لینا دیو به انکار کئ نو چې چمړه گوايو کې بدن نو ته په بدن ته وي چې ما خوشطاله پر ارزه کول استاد خوشاله نه پر استاد سکون نه پره دنیا کې ما ګناونه کول نو تا په مولي گوايو وکړه ما هغې ته انکار وکړ چې ما د اغلن راکړې زنان راکړې ډاکن راکړې نو تر ولګې دې زما چمړې په ما باندې گوايو وکړه ځکه خو به ولا خلې باندې کی خبر نه عدل نسم از بارګیم درشو آل تک چې خپې بګواہی کیدا چې خلی ول <سؤال> بندګي نو گواہی به کوي چې خلی ول <سؤال> کولو کې نه بچمړو د تاسو لګواہی او استاد په ارس کړی چې چمړي به دا زمنګ نه چلیږي دا چلیږي را قالو او وای دا چمړي انت كن الله الذي انت كل شيء د ګویا طاقت مونږ ته اغه ذات راکو چې هغه هر یو شی د طاقت ورکړي اری او شیخ گویا نه کلی دې ناتک تک دې خبرې کئي نو اغذات مونږ درګه وه را راغله او پات شو ده خبره کړي انسان وې چیر چملا به څنګه وای کړي نو چې راوړل چملم د وخیرا د عجبم د وخیرا او د خپل د وخیرا او د هغه کوم د وخیرا نو چې خدای پاک دې وکيلا د خبره او طاقت ور کول شي نو د نورو وخه لم د خبره او او ور کولی شي خدا الله لاس کړی او دې مي هي څومره غټل جبل الله ولنه دي ورکلي د ويسومره غټل جبل او دې انسان ولې بده خدای الله غوښتي طاقت ورکل قیامت کې الله تعالی ننور انغم نموخيدي یو وخيدي پچی کله د الله حکم وشي او د الله په حکم بږي زکه د غچمړي په تخپل او اجازه مونږ کمال نه دي کم ذات ته تاسو دان تا ینه دې دا به بذريه باندې دغه اے طاقت درکلی او تاسو خبري کولی ننن اغزت مونږ تم طاقت راکو نو دا زمونږ په قدرت کې نه دا زمونږ په طاقت کې نه دا بس مونږ د دې واجب په تاسو باندې ارشد الله په مشیت باندې کې کې د دې واجب مونږ په تاسو باندې کوي او هغه خلک کوم اول مره او دی الله تاسو پیدا کړی و په اول ځل باندې ویلی هي ترځاون او دی اللہ تلا تا بتا سوا پس شنو یا خدا د چملی خبري نیم تا گورا ته تا پیدا کلی پیاؤزل دی گویا تا کتی در کلیو بس دک که اللہ تلا تا سوا پس کلی شنو یدا جمله موتری زرا ناغی سرنه دلگیدلی و هو خلقکم او کتا غمانا شی مطلب د چملو خبری شي. نو مطلب دا له څنګه چې تاسو اول ځل الله پیدا کړی وې تاسو ځواتم پیدا کړو اجسام پیدا کړو صفات خبرې هم در کړو نو بس اغذات منتم صفات را کړو واليه و دي الله تعالی ته ترجعون تاسو به واپس کئ شئ الله او رسول الله جي به خبر کوي چې جرم کاوه نه جرم نا سړی لپټه دي شي کوم کس سړی وینه نه پټ شي نصالیداغ وقنا پتہ دے چیزنا کا یو غک کور پریدی یا غلا کئی غبونا کور پریدی خبر دین دالا یا غیبت کئی یا بل شے کئی یا بل شے کئی کم یو شے جو غک جدہ بزائی کی بریدی اسے نا بیارابانے قیامت کے غواق گوائی کئی یا دیسے کے دیشی چیستر کی کور پریدی یا لڑشی گلالا چیستر کی سبال قیامت کے دستر کی گوائی کئی یا زینا ډاکی لزی اوستر کې کور بری یا ناس کې دې چمړه دې زانه وبا شي ځان سپید کې بیا غلا لړشي الله پرمه ادا شیخو نش دا ګومان کوي چې پټ نو کم ځتا سو پټې لري دې چمړي نو کم ځې پټې کېږي وګ نو کم ځې پټې کېږي د دین په څنګه پټې کېږي یا مطلب الله نه پرمانی پرې الله پرمای کیامت کې کی چې تاسو غلط ګمانو پاللاله طالبانه چې دا الله نه بس شي پټشي د نسنګ پټري شي الله پرمای وما کنتم تستتيرون او نه چې تاسو پټشي وي د دې خبره نه تاسو چې تاسو طاقت لري ولې پټېدو چې پټشي وي اي شاده علیکم سمعوكم دا چې گوايه د گواهه گواه ستاسو نه دا چې گوايوږي په تاسو باندې وګو نستاسو د دینه پټشي وے ولا ابسارکم یسترګي استاسو ولا جلودکم او او نه استاسو د دې د گواهانه چې دې پټه باندې گواشي تاسو نشو پټره د دې طاقتوم نشي لرلې په دنیا کې څنګه بسړی چمړاو باسي وګو نه استرګي چمړې بزانو باسي ګونه له لیکن الله پری ولا انم لیکن تاسو دنیا کې دا قومان کړی ان اللهله كثيره من متعملون چې الله پغ ډیرو ګډ وړو به نپ پوئ ک چې تاسو پ پټبان دی کوئ لیکن الله پرمای ووضع لکوم ظ نه کومل ل لیکن دا کومان چې تاسو زن نه کومل الذي دا کومانغ او ضانانم بررب کوم چې تاسو پ خپل رب دی کړو خو دا کوم تاسو د کومان حال کړ ده گمان تباو برباد کلی گمانو که اختشوه نو اصبحت من الخاصرینه تاسو اگر زیده من الخاصرینه د تاوانیانو نو گو رای هم که ده گمان یو سڑه کئی نو داخو واقی ده دا اللہ پا علم که نوکسان گڑن لیشی داخو داغی اولوی جهالت دا یا ده جهالت وجه کئی نو دام معلوم خبر اچه ده اندامون او نخو سڑه پتی ده او ځالنا نم نشي پټي دي الله پرمحي کم سه کم داشکم اندامونه دي کته ډیر دا ګمان کې چې الله نه پټ شوه چې الله ته باندې کم گواهان جوړي نو غسنا په بدن کې پټي ااده سي لګېدلې دي چې هغه د دې نو د حقیقت هر سړي انسان بدن کې عام مخصوصي اوځه گواهي هغه به انسان مننې ورکړي الله پرمحي وذالکم غنکم اللذيذ ولنتم داس تاسو ګمانو اغه ګومان چې تاسو څوک له خپل رب باندې دنیا کې چې تاسو به در په پټ شي دا جرمونه به پټ کې ارده کوم دی ګومان تاسو حالات کړې نفاسبحتو من الخاسرین تاسو وګرځېره د تاوانيانو نو به حال انسان الله هغه سوچ وکار دې انسان کینن د مخلوق نه نشته مخلوق نه پټي د خدای نه کوته پته اند چې خدای مې ویني د خدای نه سترګ نه سوزی خبر دا ته مالک موجوده پريپريټي کې نويا د سړي بچي او چې مالک نی کو ته پتي چې خله ويني او بیا یې کوي خبر ځانته لا د خدای نه غث از ترک سپيري بس د خدای نه نگی او د دې و چې حالاتم رازي زمرا حالات چې انسانیت باندې رازي د ګناونو دوی نه رازي ظاهر الفساد في البر والبحر بما كسبت الناس ليذيقهم بعض هم يعملون لعلهم يرجون بهر حل دې تعلیم دې چې انسان په اسحال کې بچي دې نشي او پا دیگی دا اللہ جل جلال د قدرت بیانم دے دا تاقت بیانم دے او دا اللہ جل جلال دا دا او دا انتحای خبر زمین د ادو قوت و دا تاقت بیانم دے و یوم او پا او رز باندی احشر و اعدا او اللہی چجمک لیشی دشمنان دا اللہ تعالی الناری ورد فهم یوزاونا بزدی با تکسیم ولیشی دلی دلی کولی بشی وردار ارزیت با خبری او گروپ سمائید فهم یوزهونا پس دی با تکسیم و لیشی فهم یوزهونا پس دی براخ کلیشی جهنم تا حتی تردی پوری ادامه پا غا وقتی جاوها چراشی دی ور تا شهد علیهم سموهم گوایی با قیدی بانده و اوستر دی وابسواروهم او سترکی ددی و جلودو ما کانو یا ملون پاس چې مسلسل دی عمل کون بی ما پا معلو قانويا معلوونه چې د موسل سل عمل کوو وقالودي بهلی جلو د چمبوخ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا تَا سُوْلِقْ وَيُوْقْلَا لَيْنَا مُنْبَانْدِي قَالُوْ جَمْلِي بَوَيْا أَنْتَقَنَ اللَّهُ لَذِي قَوَاهَتْكُ وَتْرَا كَمُنْتَا گُوْيَانَكْ لُمُنْلِرَا أَلَّا تَعْلَا أَلَّذِي آغَ أَلَّا تَعْلَا أَنْتَقَ كُلَّ شَيْنْجِ قُوْيَانَكْ لَ ار یوشید کوی ورکړیدا واهو وا د کان لا تعالی کوم پیدا کړی تاسو اول مره پاول کړت ویلیه او د الله تعالی ته ترجو تاسو واپس کیږئ وا م کنتم تستتیرو نو نو تاسو تستتیرو نه یخد د خدای خبره کلام الهی دی خدای وو چې تاسو خدین نشی پټی دی دی ګواهنه او تاسو ولر ګمان یا داندې ان دامونو خبره داندامونه بویتہ ستا طاقت له چي مونږه مجده کړې نو شه مونږه چې مشه وي مونږه باندې دیو جنګا یو څوک دا کلام یا کلام الهي دی یا کلام حقيتا د الله تعالی د دغه اندامونو شاخره کې به د اندامونو کوي الله تعالی ته خو علم دی چې اندامونه به دا خبره کوي الله تعالی زرګول کاله مخکې مونتبه ان کړه چې دا خبره وږي یا کلام د آزاد دی الله تعالی را نقل وما گنتو منوئی تاسو تست دیرونا چه تاسو پتشوی وید دی خبرینا ایشادا علیکم تا جگواشی تاسو باندی کوم وگونستاسو ولا ابسواروکم نسترگستاسو ولا جلودوکم اون چملیستاسو ولا کندوانان تم لیکن تاسو گمان کړو دنیا کې ان اللہ چیکنن اللہ تعالی علمو پتنشت اللہ تعالی تا کثیرند غدیرو گناو اونو ممات تعملون داغه چه تاسو عمل کوئی ودالکم ما دا دا گومن غوان نگو ملل دی گومن نکر استاسو اغاو نکر گومن خراب گومن استاسو اغاو غوان انتم بی رب بکم چه تاسو گومن کلو بلپالون کی بانده اردا تاسو دی گومن حلاک لی فاس بختم پس تاسو ببرزی ده من الخاسرین د تاوانیانو نا تاوانی شخیرت گور تلاله ده الحمد لله رب العالمين والعاقب للمتقين والصلاه والسلام على رسوله محمد واله وصحبه اجمعين اللهم اهدنا واهبنا وجنا سب العالمين انت اللهم زيننا الله راضي شكرنا يا الله ذنوبنا مغفر يا الله واغفر لنا صغيرا وكبيرا فذكرنا كثيرا احمد صورك الله رب جانن من امسولاتي ننبر ريدي ربنا وطنق بالدعاء ربنا وفلی ولي والدن ولي ورموين ومعنو ربنا حبلنا من ازواجنا وظوهیاتنا قرر رفن نو جلنا من تحلی الماء الله تعالی نخبی